Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa taslimi ala khairi khalqi Allah ajma'in. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Sikues të nderuar, fillimisht Allahun e falenderojmë. Oh, Vetëm prej Tim dëm dhe falje kërkojmë lavdata dhe bekimet Allahut, qofshim bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam bi familjes dhe shokët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 përgjigjën e ma dhe që ka të të feja, në lidhje me botën e artëshme, me ahiretin. Edhe sonë të do të vazhdojmë lidhje me këtë temë. Në takimin e fundë dhe që ku e në ruar, kemi përmendur disa gjera që kanë të bëjnë me jetën e vareza. Dhe kemi përmendur se njeri ju kur të vdes dhe vendosët në varën e ti, nuk është një hudhje e ti në varë, por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 Allahu Gjallahu Ale thot, njerës e devatshëm, inë lë ebrara, la fi naim. Njerës e devatshëm janë në kënësit vazhdoqshme. Djetarë i njëri mën qëjme lë Gjauzi, rrë hajmo Allah, thot, njerës e devatshëm, njerës e mirë, janë në jetë të mirë vazhdimishtë, në këtë botë, në vareza dhe në botën tjetër. Gjithë mund janë kështu. Wa inë lë fujgjara la fi gjahim dhe kriminalit dhe makatarat,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 fakteve, argumenteve që flasën dhe dëshmojnë se ka jetë në vareza dhe ka zhvillimet e që ndodhin, qovën nga gjerës... zgjërimi i varit, qovën nga ngushtimi i varit, e kështu më ratë, dhe shëtësot të flasim për si të asigurojmë ja vetës tonë një jetë të mirë në vareza. Sëtë njerës në mundohë shikojnë në ruar që të asigurojmë vetës të tyra jetë të mirë në këtë botë,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 Shekhu Islam ibn Tejmi Rahimullah thot el malu kel himar pasuria është sikur gomari për çka shurben gomari për të hipur të kërkuat normal gomari është i nevojshëm për për të hipur para mëndon njëri cili ka mar gomarin dhe nga dashuria që kanë dhe i gomarit nuk e len që të prek në tuk për e banë qaf a është normal kë njëri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 Kanë frikë të japin zë qatë, kanë frikë të japin sadaka, kanë frikë që të adhurojnë Allah në gjellera, të ndojnë ko për namaz nga frikët se për hubë biznesi. Unë e vëllë e habitëm, shikon rruar, ku në dëgjej, më rastis kështo, që ndonja të shkënë dhe ndjeni market për bledgjirat saktuarat. Dhe më afrojnë një punëtor aty dhe thotë, u, qëfar të bëjpunën këtë market, por nuk më lojnë më falë thamë si cyber nuk lë mufal po 5 minuta thot më m'zën duk u fal për ashtan nga se thot nuk kemi kohë mufal do të më punu i thën këtë njeriu braktese kët dashni kësaj martore për kët botë kët lakmi kët pangopsi para se me të braktis kjo botë dashmi aty i lumtur aj njeriu i cili mendon se falja namazit 5 minuta 10 minuta i humb përfitimet të kësaj bote ky njeriu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 Hu që po nafton të të hiqë me tipim devë, e ku e di çfarë ta mbuk me përshëshë ku di? Jo, jo, jo nuk po tha, nuk po nuk po thraskët. Besoj që të gjithë janë duke më kuptuar mirë se ç'kam të thonë. Praktisë lakmin, pangopsin, zilin. Praktisë zva dva dvapuarit dva dva e vazhdueshëm për kët bojë nuk po të lënas frymë mor. Nuk po të lenë asë Allah në madhuru. Nuk po të jepë ku asë fmit e tu me jeduku. Këtë njërë të lidhës me këtë botë, braktise. Nga se në qëse nuk e braktisë, a jo këma e të braktisë ty. Sa njën e ka mashtru këtë botë, që si ku në ruar, ka lozë me të, ka lozë me të e ka braktisë, po se e ka përplasë për varë. Ka shku, ka marë viktima tjera. Dhe kështu vazhdo në të viktimizën, vazhdimish këtë botë.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 dartoje të varrin tënd para se të bësh banor i tij a do të jesh banor i varrit po a do të jesh banor i varrit a do të jesh po do si e këtë bot? të jesh se kë ndërtohet kët botë i munduar të ke një shtëpi të bukur të mirë të rregullosh dhomat e kësaj pistë nda ti të komoda të të mirë të bukur pse e ke ndërtuar kët botë pse gasën kët botë je duke banuar dhe është shumë normale a e ke ndërtuar vërin tënë atje. Qka ke dërgu në atë vërë që në e se do të bësh pjesë e ti? Atje nuk mund të ndërgosh mobile. Atje nuk dërgohen, ruar, atje nuk dërgohen, pa i se kësoj botë, nuk dërgohet makina, kjerë i pektuit, nuk qëtë në vërë. E po si të ndërtujmë atërë? Vërin ndërtojt me punë të mira, me kontribut, me solidaritet, me bamirësi, kështu nëndërtojtë varë? Të nëndërtojme. Prandaj edhe njerëzit për shkak se nuk e ka nëndërtuar varën, nuk ju shkohet atje. E kam pytur Ibrahimën nehe i rehej me hulla, ka qenë djetari madhë, devatëshëm. I kam thonë, pse e uren nga vdekja? Pse s'kim qefna me dekë? Pse? Ka thënë këtë djetarë nuk u përgjigjur ka thënë për shkak se nuk kemi dëshirë të bërtemi ngë ndërtuara në të rënë ora rënë ora s'o ndërtu sa duat prandaj si kalon njeri nga pallati në burg vështirë ka ka papërballushëm me këtë kalim prandaj nëse dëshon ti i lumtur edhe në këtë botë edhe në varr edhe në botën tjetër ndërtoi varrin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 Mohamedi Salosa më thot, shikon njeri ju djathas, fela jera i lennar, dhe nuk shet gjithë tjetër për zjarët, shikon majtas dhe nuk shet tjetër për zjarë, dërsa shikon për parë, dhe nuk shet tjetër për gjithës për, për Allah Gjallahu Ala, si të të bësh? Si të të bësh në këtë citat? Ai cilje ka hindru Allah Gjallahu Ala vësh dhe imesh më mëkate, me shmange nga deturime dhe obligimet, me shkelje të vijave, që Allah u ka ndaluar të shkellen, me kryrit të vepre të ndaluara, e ka idrua Allah në gjellëvala, dhe ka dal nga kjo bot, pa u pajtuar me te, pa u pënduar nga këto vepre. Qëfar lëmë të rria për të kënjëri? Ajnjëri që i ka idrua Allah në gjellëvala, me të regoni që i ku ndëruar, qëfar ditë bardha për të kënjëri? E ka idrua, zotë në gjithësisë,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 në të gëzohet e dhëdit e takimin më ta. Në të qëfar të të pegamberi sëllë Allahu e sëllëm, thët, lisaimi fërhatan. A, Lisa a gjërusi, i ka dy gëzime, fërhatun indë fitri, o fërhatun indë likai rabbi. Një gëzime ka, kur të bën iftar, nësë i gëzohet një suksesi të madhë që e ka rritë,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 o fërhatun e ndë liqai rabbi, edhe një gëzim kur e takon zotin e ti. Pra ndaj, ajë që dëshërën, të takon Allahun e mannuar, dhe, tjet iknaoqer, dhe tjet Allahun tjetë i knaqër dhe i ti, Allahun gjëllë ola tjetë i gëzuar me takimin me ta, dhe dhe dhe dhe dhe të gëzim Allahun që nga kjo botë, para se të futet në varë, nga se mundësia për të kënaqë Allahun gjëllë ola,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 të takon Allahu njëllewale, e Allahu i knaqën me te, ditin e takimit me te, Le të taknaqë Allahu njëllewale që nga kjo botë. Nbi këto tri shtylla ndërtohet lënturia e njëriut dhe nbi këto tri shtylla shikuën në ruar, regulohet varejt që kemi folë për te. Pra ndaj, aj i cili dënë të regulohet në varejnë e ti që nga sëdë, nga se kemi mësuat tje, se kemi përësi në varejt ngushtuat varri, zjeruat varri, vjen një njëri në varr, aj mund tjetë shokujon, por aj mund tjetë një kërjes shumë e nevëretshme dhe shqecuze për neve, adhe i ka shvillime, ka në gjarje në varr, ti mund të i regullash në gjarjet ashtu si kur të pëlqenjë duke qenjën këtë bot. Se të arrim këtë, braktisët këtë bot, para se të braktisë ajo. Ja. Ndër të je varrin, para se të bësh banurit ti. Dhe të re Inshallah do bëj qetit i lumtur do bëj qetit i knocur me ty Allahu Jellalu Velala dhe gëzoja Zotën Jellalulhu para se ta takosh atë. Bohu gata që Allahu është i knocur më ta para se të takojnë Zotin e Gjithësisë. Kjo është arancëshme për të vazhduar më tutje pasaj më do të plot pikat e tjera të rradhës që kanë të bëjnë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 Më herët, dhe e të një studentë dhe më herët, para dy vjetë verdikon, këmë punu në një janë, ku këni të lojë së lojë dhe tarië dhe uhenë këna tërë me kompjutera. Në atë tërë, ëtë është e këmë të një kompjutera. Ku atë të në tonë, këna të kompjutera, ëndë e këmë punu dhe në seminaren ndryshme të asaj të gjashme me të dhe dhe ëdë është të bërë me të vetë. A dhe të e një herë përmitenu a a goz a goz a, a duatë në vend që, të që përnuje, a, me këtë, të nuajë po, të funksionojë, a më kanë bën këtë anë? A do rrugë këtu kompjuterin? E çort, e çort, të dërpithëll. Po, pyetja dytë, shtatë um, pyetja, kapë marrësinë. Samo nadim që Zëtim njëma për i, zëtimit është që dërë të një ushqy dhe të vartër. Po mu më interesoj a, a është të nga në shuit, a dhe shuit e ndit, apo masme dhe më, më dhëmë për një kompenzuat të në përre. Që i shetë njerë për zëtimit, se s'kuptuva? Po, të të të nga zëtimit. Përshë e dhëmë dhe më në që është shpagini, sëj. A në dhe nëmërë në njërë simbolike në mërbetore dhe një avonë aty në të vartëve Dhe të një apazur shrujitë, një herën ditë o së dyretë, së vashve a njërë Po, po, po Ase, është, pythi, tjetër, E, ashtë, e për të qërë, edhe një pytje të jetërë, pytje e tërejtë është Për gjëmatin të blikë Në adim që gjëmatin të blikë bën të mund njërë në da Dhe, dhe njërë po është problemi të në që në frasin të ujtë dhe në frasin të më ata venden flosën dera na logoa kryeku kryeku për çfarë mirë apo kusht ç'u shmërua po njëri po i shmërua ai konferencë atë ngjajsmen me këtu çarta ta çarta Allahu sfolete çarta selamun alejkum salaatu allah pse përkëtpë të sparse që punu me nivel me një, një kompjuter që është përdorur për haram aty pastaj që bota punime të tjera ose që fitu përmes toje që bëni kompjuter aja që ka kalu ka kalu përto që e për pendu Allahu ta fal edhe nuk e nevoj thon, me i prishet të punimet, asë nuk e nevoj thon, me, e, e, me e shkatru kompiterin që i ke fitur me parat e fituarra nga një vëpëm të një haram, nga se qëse njëri pendohet, atërë me pendim thon, shkëpu të lidhe me të kaluaren, nërsa e që e ka ndërtu prej të kaluarës a e mbetet, nga se nuk mund të shkatru të ashtë njëri ju shtëpin e ti në qëse e ka ndërtu me kamat për shambull. <clears throat> nga se në këtë njërë pasaj bëhet nga rkesë për njerë Për kërështu e nuk e shë, do të se ke nevoj dhe me donë të lërgash kompiterën apo punime që ke bënë atë kompiterë ku edhe me atë kompiterë ke punu ato që është haram dhe ndaluar. Nuk ka diqka që, që duash, do të ato punimet seminarika apo që a ke punu në drejtim, ti lërgash. Ose ti bësh nga filimi, për ashtu e se ke bëmi një kompiterë që është u dhe për vendarit të ndaluara apo është fitu me pare që kanë ard nga pun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 ose me i veshmbath, do të thotë dhat të varfër. Nëse një qofse njeriu është në vetë në gjendje të vështirë shumë ekonomike, që 20 euro janë shumë të vështira për të edhe të papërballueshme, atëherë ka lënë të opsionet e tre që është agjhenimi i tre i tre detëve. Xhemaat e bliqur në xhemaat, do të thotë një një një ë lëvizje e cila padyshim i ka përpjekët e vetën në përhapjen e fjalës së Allahut azhual. Mundohen që ata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 jeta për sahabët e themelus të këti gjemate që është këndë dhelewi që ka jetu në Indi apo në Pakistan në atë piesën e, e, e njohër të botës dhe ata e kanë gati referencë, nuk e te i kalojnë në shumis në rasteve dhe eventualesht e konsulin një një bin Readu Salihin që është e imam në vjët me haditet e shumëta ndaj ma tjepër ata punojnë në inkurajimin për punë të mira në lërgimin nga punë të këqia, punojnë të përgjithshme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 Aleykumus salam, vartullah. Nga 3-4 pytja, më një përashtru. Ur në? Pytja për është nëse dhe që dikosh nga familje e burri të i përsa një afëm, nuk të dërën ty e dhe s'ka që e s'me i shku. A shna një që më s'me i shku forëm e nëjtë përsan, a i të përsa në a me shku marolla të ka më bënë. Po, që artë jetër? Pytja dytë është që nëse litë halaz për një përsone që e kë përgoju ose diska i këhin hak. E dhe nëse ari nuk ta ban halal, a ta fashë zoti. Mm. Këtë gjuna, dhe në është për ta. Mm. Pytja tjetër është, vështë që nga mështë tjina në vërë, dhe më thonë e kuptojnë, nëse ku këtë në posë venin në botën këtër. A në në kuptojnë, në rakja që, a ta persona që e dinë që kanë në shku në gjenet, nuk dhe në farën vërë, dhe nëse kanë gjinohe. Mm. Apo i do në gjinohet në ere, që shkonë kje procedura? Po e qartë, e qartë. Edhe një pykje, nëse kene gjinohë që nuk i din a të e kena bo, ose përgonimët ndrësh nësë, nëse përgjënë që fa gjinohë e janë, edhe nëse din në kujton që e kena bo, po, përgjësështë për kërkon falë e prej Zotit, për krej gjinohë të na falen. Po. Dhe dhe fanë që shë njëra ma e njëmi kërkon falë e Zotit që vë ne falë të gjitha asë gjinohët. E, qartë, e qartë. Selam aleikum, falendere. Kom selam, t'Allahu ve rakatu. Puti a por, nëse e keni të afër të afërën burrit kur të shoftai, edhe e vresë nuk ka shef më i shkuar. Mos pori kur nuk ka shef më i shkuar, duhet më qen shumë e qartë kjo. Nëse ka mundsi për shembull i kimë shku ndjerë poshtë ka cin disponum, ka qenë i ndrrum, ka qenë i ngarkum, ka qenë nervoz, dënë vetë na duk po se s'po ka shef na më i shkuar apo. Po qoftë kjo vëri shumë qartë ose nuk ka shef më i shkuar. Por kur s'fër rrësujë, atër pa dushim se uh, në këtë rast rrëlojës shkuar atë e ajë. Ju me shkëput komplet raport me te, por shkon pak ma rrëllë. Ose shkon me diken që nështë ajka qef, ajme i shkuar. Kjoj nuk është për tu i mpanuar të dikosht, por për ti mbajtu lidhët farëfisnore me zvete mësë shkëputen. Vecim kaqë. Dërsa, për shambull, nuk do të tëtë se lidhët farëfisnore mbajen vete me vizitë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 Uh, nësë i kërkonë halal, diku dhe nuk të punë halal. Ti i ke krypë për esim për Allah të zë gjellë. Ti i ke krypë halal, sinë qëreshtë, dhe i pendu të ka Allah të gjellë ura. Ti i ke krypë për këtë. Ndërsa, dëmin që e këshka këtu me ndonjë gabim eventual ndajti, i ke kompenzën Allah të gjellë ura në botën tjetër. Të të për ndaj, ti i kërkonë halalëk. Por ju në të kuptim, sa me hekë qafë. Unë i kërku u Allah të slasë mundon me bëu të gjitha ato që është mësuar me gasën. Gjanëre, ga dikush nuk ta bën hallallin, gasë nuk është i bindur se ki për dhimë. O zëo peta bonti, s't'i bëj Allah se ti o peta përsërit. Të thotë kimë lutja dëshmojmë dikujt se nuk e përsëritim. Prandaj, në çësë nuk ta bën hallall më një herë. Prit pak. Dhe dëshmoja praktikisht se ti me vërtet po të vjen keq para çi ke shkaktu nga gabimet ndëritim ti. Dhe kur të bind me vërtet me sillet mira, me fjalët mira, dhe nuk e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 ndonje pa drejësi. Kur futëm i në varë, edhim se ku këna me shkuën, nënkupton kjo saj që është për, për shambullë Gjanet nuk denohet forën në varë. Vari është një stacion ku të regon, është një treguas ku e, në shfaqet neve ullëtimi i më të tjeshëm. Por, krasë të qenërit treguas, varë është edhe pastruas. Për në njeri ju mund të këndë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 Aleykumus salam, rëtullam. Hoj, zërështë më të fa një pyytje, është ndërsta pak sa falizje, po më më interesan shumë e di, se të që dhe shumë njërët ju interesan kë pyytje. Nëse nuk e ke fat një person, a mundët dikosh me sejirem në bapër vete më martu me qatë person, kur dihet që asë një, o në këmë ledhu vet në një libër të fez, shuan gjafi sa në këtë jetë e mira, po e ki që nuk mundu të me ndodhë pale e anekdotet.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 Kjo nuk nuk kupta se ta është duhet të kemi frikë se kamë të dikosh dikën të na e bënd të dashur për kunder dëshirës tonë. Kës, kës, nuk mund të a bënd bashkë të thjeshtë, por a mund të ndodhë që dikuj të ndodhë kjo? Mund të ndodhë, nuk përështoj mundësinë se mund të ndodhë, por në qovë se ne rezistujmë dhe luftujmë me adhurim dhe Allah të zuzhelë, me përmenet e Allah, me lezim të Koranit, me lehen e Allah të manuarë. Nuk ka mundësi asë kush diken me dhud në e bën të dashurët, në e bën fat, në qovëse Allah nuk e ka caktuar dhe në qovëse ne nuk e dojmë atë person. Përndaj, mundësia për të rezistuar e gzistan, mundësia për të arënuar këtë tendencë e gzistan, përvaret pasaj nga, ga dishmëria jonë për të bërë këtë. E në qovëse për shambullë, sir bazët, magjestarët, gënjeshtarët e ndryshëm, mund të gjenë një lejkë, pa ga dishmërije për të mbrujt nga këtu, tek personës aktuar, mund të solmuin. Mund të solmuin. Nuk është i gatshëm, mund të solmuin, por nuk jo në këtu gjithë që ndu dhe me kësillë e thjershije, nuk është të bashk, bashkështët e thjersh dhe e letë kjo, apo i kap ato komplikimet të vetë, i kap përlimet të vetë, a nuk është pashtisht, por në qofë se në gjenë të pa pregaditur dhe në gjenë të pa rezistins, mund të ndodh dhe të fortifikuar me përmendinë Allah të të, të gjellë, me lejënë Allah të gjellë nuk kanë që fartë në nabëjnë. Kemi telefonatë në rralës një kodrujnë? Urna. Se duket, ose ka i kurthiri, ose se dhe qoftë, në keni këtu, në të tëtë me SMS-a që në kanë ardhë, thëtë, kurbanin për tëmi dhe në sove duhet me e prej.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 por Abdulrahim është më mirë dhe më preferuar, nga se është emri i Allah Xhela Wala, andaj nuk është mirë të veçohet njeriu me kët emër. Edhe pse domethënë, në nëse ja gjet Rahim, ja çon kuptimin njerëzor Rahim, jo kuptimin hynor, por megjithatë më mirë është të jetë i shoqëruar me Abdu, Abdulrahim, Abdulrahman, ekstë maraz, kjo është më e mirë apo ton. I kam disa para që dua t'i jap. A është më mirë t'i jap një të varfër që i pikon gashiu? apo ti ja për ndërtimin e xhamisë. Kjo vështirë nga interesi do bia. Do thotë, nëse aty të, të, në të varfrit, ka kush i ndihmon, do të xhamia ka mbetë këaq e ndon të xhamin. Por edhe pse zakonisht është e kundërta. Xhamia nuk mbetet këaq. Nëse ti nuk ke qenë të para xhamit, çon diku tjetër. Të të Por ai i varfrit mund të mbetet këaq. Prandaj mendoj që në këtë situatë, do të, të, të vlerësojmë atë që është më dobishme. Dhe mund të jetë po të dish më dobishme. Të ndihmom të varfërit, parti e rregulluar shtëpinë e për xhami, pastaj mund të ngjiten ndonjë donator tjetër që nuk mbetë xhamia këaq me lenë Allahu të manduar. Ekemi telefonatu, inkuadrojm. Kurrë. Po. Domethënë, do të kemi ndëpavat në ujg, ne domethënë ujg i komunës po vë ditë që mund të ndihmoj. Miku në dhe debat në njerëm brej magister dhe mëtë mëgën në vendin tërëmë në vendin tërëmë burdushin në qërëmë të kurënë dhe sënetit i aqqët përsh të qësa atër të cilat i kaj dhe të cilat i të cilat i të rëzëmë Këshë apës qëtë hojë mi ditë e ke po a debatën debatën e mërërshëm dhe qëpër në dhëmën dhëmën dhëmën dhëmën dhëmën dhëmën dhëmën dhë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 hallit injerse. Që Fat Keçsi po viktimizon vazhdimisht njerë të vendit ton duke i mashtruar, duke u avjedhur parat në emër të shërimit. Andaj mendoj që sidoqoftë, elhamdullah që hoğa edhe kësaj rrade. Nuk është ky debati i parë dhe nuk është ky prezndim i parë që një hoj të të demaskon kët gënjeshtor. Nuk është hera e parë. Ka pas hëllor edhe më herët që kam pasë, do të të të një lejt, debati me te, dhe elhamdulillah, dhe gjitha debatët që o gjelatë kam bërë me këtë njëri, është faqë fuqia e islamit dhe e besimit të dhe në lanë, dhe është faqë gënjështë ra njëriut të til, dhe të til dhe që mirë me këto punë. Edhepse me ndoj se, me ndoj personalisht, se do shta, dalja me këtë njëri në debatë, do të tëtë, uh, ka mundësi, ka mundësi tja japë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 Dhe na mu thon ai pa prumë ekipishim, po normalë se çfarë pret ti atë debat tjetër? Çfarë pret ti të pos me një huxh, sikurse uha Behar i shkolluar, i formuar, një intelektual me të vërtetë i zellshëm, çfarë pret ti debat i pos, mposhtje dhe deklasim publik të një gënjeshtari, sikurse është personi në fjalë. Prandaj do thot, mendoj se ne duhet që të punojmë këthes bashkërast për demaskimin e personave të tillë. Dhe të punojmë bashkërast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 illa باذن الله nuk kan mundi ti bëjnë dëm as kujt më të, asgjë, përveç se qofsa Allah ja fleje. Qofsa Allah ja fle për dikujt ti do diçka, kjo është pro për te apo mir pa Allah përsi i di men nga Allah asku nuk i bën dëm. Prandaj të lidhemi me Allah xhallahu ala. Ti kthemi Allah te barekuta. Ti na shtruajmë ati, ti krym obligimin te Allah ta xhall. Ta ndiej kim rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, me lejen e Allah xhallahu ala, këta gënjeshtar nuk do të gjejnë bukmën mesin ton. Nuk do të gjejmë përfitime. Marrëmaz janë pasunë duke mashtruar Allahu xhallahu ala u a dhës takun. Jan pasuru dukë i mashtuan njerëzit, dukë u bë dëm njerëzve fatkeqësht. Por ignoranca hap dyert për persona të tillë. Ignoranca hap mundësi të veprime nga njerëza të tillë. Për hapje e diës, për hapje e drejtës së xheriatit, me lien Allah të mënduar, u mbyll matrapazët të tillë dyert dhe i lën në brena Erësireve të tyre që ata, që ata jetojnë e to. Allah në rrët përshirë të tyre, përshirë të keqëbërzve. Allah u Gjallohala e vendisoft këtë popël me dhije. Allah u në mundsoft të përhapëm të uhiden e pasrë, që të futët gjithështë të pi, të gjithëdojnë dhe vit, të ndërëquen zemra tona me mbesim të pasrën e Allah u Gjallohala, e që të kemi pas të i fuqi individuale me lene Allah u Gjallohala të i rezistojnë mashtrimive të tila. Por por fund po na pasi, Allahu e shpërblevt xhën. Allahu e ruaj edhe Mulla Beharin, edhe xhollarët e tjerë që natë e ditë punojnë për vëdihsimin e këtij populli dhe për largimin e tij nga bestytnet dhe rresit e ndryshme që e kanë shëmtuar imazhin e i mazhnë e Islamit. E kemi telefonat in kuadrojm. Alemir Roma? Imran Roma. A bota rivjetja? Porna. E kam një motër, edhe para 2 vjetë e ka vdekë burë, i ka 3 qika umbollua dhe të është ka vendosë miru qika fërë, ka se votë motëra. E dhe oh. pykja e 2, a është gjëna, në ishtë gjënazët në fanat në vekë. Oh. Edhe pykja e 3, pykja e 3 është... A kodrë drejt negruzm çoftë i desh burrën i rau burrit për fytyrë, se komunica kanton nuk ka ko konalizim oç des burrë. Mosu martu me kurrë? Ëh? Eh? A kodrë do martu një gruaj që ka vdik burrja, po. A kodrë drejt negruzm se i desh burrën i rau për fytyrë burrit. Po, po, po, e kuptova, po. Noton e mirë. Noton e mirë.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 Dikursitë nuk refuzohat, nga se ka qenë sahabi i devotshëm i dishëm, ka, ka qenë udhëhec i muslimanëve, ka nuk po t'rruze pa shkaktye, por ia ja ka mën besën e Buderdhes se do ta pres ose do të më prat për t'akuar në xhenet. Prandaj pejgamberi sallallahu aleyhi vesallam ka parmend se gruaja i takon burrit e fundin këtë botë. Prandaj ajo grua që donë që burri i saj që ka pasën gjatë botë, të jetë burri i saj në xhenet, ajo patyshim bon sa po nuk martohet. Po kjo nuk është obligative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 çë fjal, pas ai hall që më çaja kthej ia kthej spinën burrit e harroi burrin e im shhej për tyre burrit e ku edi çfarë shpreh tia më thon, zban kësit presionin ti bën shoqëria kësaj gruaje. Nuk bën. Por duhet ti ndihmon këtë grye me të kaluket krizë, edhe burrin nëse e de gruaja. Nuk duhet të jetë kiameti masë nëse marrohet, edhe on e harroi gruan të spaq grua, asë kjo çështje nuk është dinin këtë masë e tëmërshme. Nuk ka durin këtë masë e tëmërshme. Po ai dua të them çë Nuk duhet, nuk duhet vendimet që e merr gruaja apo burri këtë të tim, të jetë si pasojë presion shoqëror, por të jetë si presu, si pasojë e vendimit personal, për interesin e matur të saj që ka të bëjë me jetën ti, e tij, me fëmijët e tij ose të sajë kështu me radhë. Varimi më së fundi është ndaluar, ngase nuk është rritë muslimanëve. Muslimani nuk varrohet më së fundi është ndaluar rëpsisht të varrosrit me sandëk duhet varrosur si kurse është një orë tek musliman që 1.400 imi varrosur me qëfin në varë apo e jo me sandëk Allahu edhe në mas mire Kemi telefonat e në këndrojmë Salamu alaikum Alaikumussalam Rahmatullahi Ndë e shatë bëndi një pythje për rëpsosjes të këbirëve Në më të më të mërëm të këbirët tri herë A është të i sënetit, apo do është shmësakon dhe gju, për po konsideroni dhe vizja në mas, të i, le, të i le gju do adith e bësiane, po më interesanë, a është sënet, apo është dhe vizja në mas? Edhe rësë, kërpo ngritëm për rekotin e dyjtë përshamël, a është shkallitë përshamël kërpo le vizjën, atë përshamël. Jo, ka shumë pengjesa nuk pata po mundësi me në gjithë pyte në dytë. Pyte në rëtë që është jetë sofa dhe do më fanë. Kurpo në ngritënë për rekatin e dytë, a ka ligën a i se më për shama që për li vritën për drejtojnë në kamë të pak më mirë, apo si të qohë më kamë që ashtë të për do të me najë dhe me fanë pa li vritë? Po, po, po. Apo do të mi bashku sofat? E qardë lam, e qardë e kuptua. A i dhe sëraëm aleken do të, të uh, kjo është një çështje që dietarët nuk janë në ujdi dhe nuk janë të pajtimit rreth uh, do të thotë rreth uh, këtij veprimi a është sunet apo nuk është sunet edhe pse për këtë ka argumente të qarta nga Ibn Umar dhe nga shumë ashab se pejgamberi sallallahu sële alajhi wasallam i ka ngritur duart kur ka lëvizur gjat namazit kur ka shkuar në ruku kur njëra rukuja i kangrit Edward. Kështu mendojnë shumë dietarë. Dietarët thir mendojnë se kjo është lëvizje tepërt namaz. Nuk kanë vëng i ngrit Edward. Dhe kët mendim e ka propozuar dhe Allajbin Mesude që ngajë kanë marrë mendimin pastaj dietarët e kufos sikurse Imam Abu Hanife rahimullahu ta të tjerat. Prandaj kjo nuk duhet të shkakto sikurse kemi thënë vazhdimisht. Nuk duhet të shkakto një lloj konfuzioni në mes të njerëzve. Nuk duhet të shkakto një vallë kokçari dhe mos pajtimi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 E piti a të ditë është nga të kom dashë muquë për namazë nate, po këja ku njështë në khalë, si më një mire dhe kom njërë të selon po e krysë, e më ndejë, e kom khalë dhe gjvitëren. A do në amikë fri atore kate, a qyshë në bo. E piti a të ditë është, kur të shantë e dikush për se hire, a bënë në shku të hodja për muhe kësi ka për të në sëneve, edhe që ka më të në buhë gjallë me të sërive a sepërkat librit të Sheh Xhaldre Alba, Muhamullashi Albani dietar pediatar pediatrat do të njëjër të koston i cili e ka prezantuar jo vetëm formë namozë por edhe ato që i ka shkruar i ka prezduar nga do të thotë këndi i kuptimit të argumenteve dhe fakteve që i ka pas para vetë prandaj nuk jam unaj që kontroso libër Sheh Xhaldanit as nuk jam unaj që mund të them se do të thotë uh, ku e ka mirë Sheh Albani ku nuk e ka mirë ai është dietari i madh dhe libra e tij është e mbushur me hadithe dhe me argumente. Pra ndaj, ka nga njere përmenet e argumente dhe rej përdejt, por ka nga njere përmenet e kuptimit e argumente. Andaj, ne duhet të jemi të pajtimit, jo vetë me shihë halëbani, për me të gjithë, kur përmen argument të qartë, përdejt që duhet e pruartë. Në qovë se për shambull, e ka përmen argumentin, e pastaj, kanë zirë dispozit nga kjo argument, dhe është munduar që përmes kuptimit të të të të z Nëse përmesoj kashkaktu pastaj mos pajtim me dietën e tërë, atërtu do thotë nuk jemi të obliguar të marrim kët ose atë, por e marrim atë që jemi më të bindur se ka të saktë. Dhe jone është të ndikim të vërtetën atje kudo qoftë ajo. Kudo qoftë ajo. Ësë i përkat se je ngritur në xhysmë të namazit më u fal dhe të ka mbën xhysmës nuk e ndin sprish punë. Nuk kanë më kompenzuar, ngas namaz në, në është nafile. Dhe fakti që ka përmbyllë me vitër është e mjaftueshme. Por Në çdose dëshiron, e preferuara është që numrin e rekateve që s'ka pasmësi me afat gjatnatis, me kompenzuar në të nesërmën, në kuën e namazut duhas, do të thot, prej kur të lind dielli, një 20 minuta pas lindjes së diellit deri në 20 minuta para se të inkuadrekas. Pra ikoje ku dinat ku mund ta kompenzosh namazin e natës. Sikur se ka hadith ne Aishat radhiyallahu anha, se pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem kur i ka iku namazin e natës për shkak të lutës apo smundjes,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 Dhe tërkja është në rafshin e vëllënëtarës nuk është obligative. Dhe e fundit do tëtë, në që vëse dikur së përvohet me siher, do tëtë shkante të këhogja për t'i bërrukje. Dhe hogja është një sebep, është një shkak vetëm, e që nuk vendosë aj se a do sërojt dikur së apë, si kurse mjeku. Mjeku shkak, duhet me shku të mjeku. Por a vendosë mjeku për shri me dikur t'ju, aj i dërmerë Ai ndërmer mose të duhura dhe i përshkruan ilaçe të vështme për ta tejkaluar smunit, por a ka mundësi që mos të jetë terapi efikase ka mundësi. Ka mundësi që të zgjatë shërimi ka mundësi. Prandaj ne duhet të lidhemi me Allahun xhala. Ne duhet që të bëjmë dhikr Allahun shumë, të ikëndojmë vetë Kur'an, e të kërkojmë ndihmë prej Hoxhës, nëse nuk kemi mundësi ta përballojmë dhe nuk si ja din, e dimë si t'ja bëjmë. Kërkojmë ndihmë si kur e kërkojmë ndihmën e Mirëku dhe çdo kujt tjetër. Por gjithmonë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 dhe fa që bërë, Allahun të takojmë. Allahu i ruajt kudo që jeni, dherin të kim në arshëm. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.